«Хто вас послав до мене?» На крайніх межах дозволеного тону запитав Вольтовський. «Ви бачили моє посвідчення?» – сухо відповів я. Вольтовський ручко сів за стіл і вхопив слухавку телефонного апарата. «Дайте мені Київ! Корпункт правди!» Та вже, мабуть, тоді, коли його з'єднали, він раптом передумав і поклав слухавку на апарат. «Зрозумійте мене нарешті!» – майже благальним тоном вимовив він – Кому я повинен вірити? Райкомам? Чи таким демагогам, як ваш Черненко? Я таке зрозумів, але зовсім не те, що мені втовкмачував Вольтовський. Зрозумів, що мій візит до обкому був цілком марний. Саме тут і зародилася думка написати роман про голову колгоспу, що своєю долею та характером схожий на Івана Яковича. Найбільшою вадою цього роману я вважаю те, що не показав у ньому секретаря обкому на кшталт Вольтовського. Та якби я це зробив, роман не був би недрукований. Хрущовська відлига була обмежена в часі й просторі, поширювалася лише на окремі ділянки життя. Існувало неписане правило. Критикувати парт працівників можна, але не вище за секретаря райкому. Отож, замість Вольтовського у мене з'явився передбачливий і доволі людяний лозовий. Щоправда, такі теж траплялися, бо як ми бачили Кіровоградський обком – не погодився з Кудрею, навіть зробив йому зауваження, але типовим був саме Вольтовський. Коли вийшов друком роман «Останнє шабля», присвячений полковникові у відставці Івану Яковичу Черненку, у газеті «Черкаська правда» з'явилася велика стаття про нього, яку написав Василь Симоненко. Розголос був дуже сприятливий для Івана Яковича і несприятливий для Волтовського. «Не знаю, з цієї причини, чи може з іншої, він таки позбувся крісла секретаря обкому. Його перевели на посаду голови Комітету охорони природи республіки. На цій посаді людина нічого не вирішувала, ніхто її поважно не сприймав. Це була своєрідна синекура для тих, хто з якихось причин не втримався на високих стільцях у партійному чи радянському апараті. Яскравих особистостей на цьому місці ніколи не було». Та хоча Вольтовської переправили тихенько з Черкас до столиці, Іван Якович на посаді голови колгоспу теж не залишиться. Він не раз писав із цього приводу до Московського та Київського ЦК, але це нічого не давало. Не тільки для Вольтовського особисто, для генеральної лінії ця чесна людина була ворогом, бо хотіла відродити в людях людське, почуття господаря на рідній землі. А партії завжди були потрібні вірні раби, які бездумно виконують її накреслення. Отож Іванові Яковичу не залишалося нічого іншого, як марнуючи час ловити щуку Дніпрі чи карасів у своєму Лозанівському водосховищі. Ми часто з ним зустрічалися, вели нескінченні бесіди про крутозлами злами життя. Зустрічам цим поклав край мій арешт. Як склалося далі життя Івана Яковича, не знаю. Може, що й вік його скінчився, бо він таки був далеко старший за мене. Я так детально розповідаю про Івана Яковича Черненка не тому, що він став прототипом головного героя мого роману, а тому, що знайомство з ним розкрило для мене ті сторони нашого суспільства, які зрештою зумовили падіння тоталітарної держави. Щедра доля звела мене ще з одним військовим, приблизно такого ж самого характеру і таких переконань, що й Черненка. Маю на увазі генерал-майора Петра Григоренка. З ним я зійшовся ще ближче, ніж з Іваном Яковичем. Та про це мова попереду. Обов'язок письменника моделювати світ таким, яким він його бачить, знає, розуміє. Світ – це значить людей і земний космос. Дехто гадає, що космос існує тільки поза межами земної атмосфери. Та це, звісно, обивательське сприйняття світу. Космос усюди. Космос – це ми самі. Він у душах наших, мозку нашому і крові. Кожна клітина нашого організму – то і є космос. Коли ти починаєш так розуміти світ, життя для тебе вже ніколи не може бути легким. Отож, мій життєвий шлях також ускладнювався і робився дедалі важчим. Я ще не дійшов до 20-го з'їзду, хоч уже й сказав, що саме він поклав глибоку межу в моєму житті. До 20-го з'їзду був один Микола Руденко, а після нього зовсім інший. Проте є ще деякі моменти в моєму житті, які формували мій світогляд і, можна сказати, підкидали фарби на палітру. Якби життя не підготувало мене до сприйняття ідей 20-го з'їзду, я сприйняв би їх так само, як десятки інших літераторів, тобто як чергову політичну кампанію. А коли зняли Хрущова і владу захопила Сусловська-Брежнівська команда, такі літератори відразу ж перебудувалися, як того вимагала партія, і навіть оте мишеня, яке називається «Совістю», не зашкреблося в їхніх душах.